У програмі «Старшокласник» поговоримо, які мають бути стосунки між хлопцем і дівчиною. А ще завітаємо до літературної школи для підлітків. Тож приєднуйтесь! Аню, а як ти вважаєш, іноземцям легко вчити українську мову? Не знаю. Я спілкувалася з американцями. Вони кажуть, що їм дуже важко вивчити нашу мову і навіть тим, хто працює в Україні. Та то, мабуть, вони ліниві просто. Та й звикли, що англійською розмовляють скрізь. Знаєш, мене тривожить те, що багато українців не знає рідної мови. І іноді припускається таких помилок. А я знаю, як їм допомогти. Мовознавець Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови» розкриє деякі мовні таємниці і допоможе нашим слухачам уникати помилок як у розмові, так і на письмі. Пропоную послухати. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні поведемо розмову про сталі сполуки слів. А саме, що означають вислови «нитка аріадни», «авгієві стайні», «ахілесова п'ята». Також розповім вам про казуси, які іноді трапляються зі словами під час їх засвоєння з інших мов. А ще поговоримо про типові мовні помилки, яких слід уникати, коли треба вибрати, не зважаючи на чи дивлячись на, належність чи приналежність. «настоювати» чи «наполягати»? А почнемо із фразеологізмів античного походження. «Чистити Авгієві стайні» Цей вислів уживається на позначення процесу приведення у відповідність ситуації, яка склалася внаслідок занепаду, забруднення, недбалості чи корупції. За свідченням давньогрецького історика Діодора Сицилійського, очищення Авгієвих стаєнь було одним із 12 подвигів Геракла. Стайні царя Еліди Авгія, у яких нараховувалося три тисячі голів великої рогатої худоби, які не чистилися 30 років, наймогутніший грецький герой Геракл почистив їх за день, спрямувавши туди через викопаний рівчак потоки річки Пенея. Нитка Аріадни. Під цим висловом розуміють те, що допомагає знайти вихід із крутного становища, заплутаної ситуації. За грецьким міфом, донька Крицького царя Міноса, Аріадна, вручила своєму коханому тезею клубок ниток, за допомогою якого приречений на смерть герой знайшов вихід із лабіринту, знищивши Мінотавра, чудовиська людожера. Блудний син. В менній притчі від Луки розповідається про молодшого сина заможного батька, який, отримавши належну йому частину спадщини, вирушив у далеку країну, де й розтринькав усе багатство на розпусне життя. Після голодування і поневірянь розкаяний син повернувся додому. Усупереч очікуванням батько Радо зустрів його і не висловив жодних нарікань. Більше того, він наказав слугам дати сину найкращий одяг і зарізати на обід угодоване теля. «Мій син був мертвий», – сказав він, – «і ось він знову живий». Він був загубився і тепер знову знайшовся. Вислів уживається сьогодні у двох значеннях. Ним позначають, по-перше, особу, яка через свої погляди і дії не відповідає ціннісним орієнтирам батьків і не виправдовує їх надії. У цьому контексті більш доречним сприймається визначення «загублений або втрачений син». По-друге, так іронічно звертаються до людини, яку тривалий час ніхто не бачив, і про яку нічого не було чути, і ось тепер нарешті вона з'явилася, ну, чи повернулася. У переносному значенні блудний син – це людина, що визнала свої помилки і розкаялася в них. На мотив цієї євангельської притчі – Великий голландський художник Рембрандт створив одну із своїх кращих і найбільш складних за психологічною структурою картин – «Повернення блудного сина». Цей міфічний сюжет використав і Тарас Шевченко при створенні серії своїх гравюр. Вовк в овечій шкурі Витоком цього фразеологічного звороту слугує новий заповіт де знаходимо застереження від фальшивих пророків. Стережіться фальшивих пророків. Вони приходять до вас в овечих шкурах, а всередині вони – хижі вовки. Вислів уживається, коли людина поводиться черно, дуже люб'язна, вічлива, але при цьому зберігає підступність, лукавство та лихі наміри. Ахіллесова п'ята це чутливе, вразливе місце людини. Витоком слугує грецький міф, за яким мати Ахілла, прагнучи зробити сина безсмертним, занурювала немовля в підземну річку Стікс, аби йому не могла зашкодити жодна зброя. Уразливою залишилася лише п'ята, за яку його тримала мати. Ахілл загинув біля трої від стріли Паріса, яка влучила йому саме в п'яту. Мовні помилки теж можуть бути ахілесовою п'ятою, і доволі часто. Саме про труднощі у виборі слів йтиметься далі. У рекомендаціях стосовно культури української мови великого значення набуває вмотивованість слів, тобто логіка їх вживання. З цього погляду слово «приналежність» порівняйте російське не немає логіки, воно не виправдане в нашій мові. Хоча його полюбляють використовувати деякі мовці, зауважуємо вознавець Іван Вихованець у своїй книзі розмовляємо українською. Чому ж неправильно і нелогічно вживати слово приналежність? Насамперед, через відсутність у сучасній українській мові вихідних для нього слів приналежний і приналежити цих слів наші словники не знають. У цьому випадку українським літературним нормам відповідає тільки похідний іменник. Належність. Це засвідчує безпосередній його словотвірний зв'язок із вихідним прикметником належний і опосередкований стосунок до дієслова належати. Порівняймо: культурна роздвоєність України на схід і на захід дозволяє їй говорити про свою належність до європейського простору аж ніяк не менше, аніж до простору євразійського з газети, і приклад в Івана Франка. Я заїхав у відлюдне, належне до того повіту гірське село. В українському усному і писемному мовленні іноді перетинаються значення слів «настоювати» і «наполягати». Проте у своїх основних значеннях вони чітко розрізнені. Дієслово «настоювати» або «настояти» виражає основне значення, заливши щонебудь якоюсь рідиною, або помістивши його в рідину, через деякий час отримувати настій. Наприклад, «Знав трав багато, настоював їх на водах різних, з медом переварював» – Антон Хижняк, або «Потім лікарка надсилала курінців Василеві, сказала настояти на горілці» – Юрій Яновський. Дієслово ж «наполягати» або «наполягти» передає основне значення таке – наполегливо вимагати виконання чогось. Ось приклад. Ми наполягаємо на старій гатці Максим Рильський. Або Гончара. Ні, це ти забув. Енергійно наполягав на своєму Яцуба. Інколи діє слово настуювати або «настояти» вживають у значенні «наполегливо вимагати виконання чогось». Тобто виражає той самий зміст, що діє слово «наполягати». «Наполягти» в його основному значенні. Наприклад, Громада настояла на своєму. Івана Чуйлевицький. А мати настоювала все гарячіше. Вона бралася рукою за гудзик його пальта. Вона вимагала лишитися і бути як вдома. Ось так, не би це вже її син ось тут. Іван Багряний. Останнім часом мовна практика закріпила дієслово «наполягати», «наполягти» зі значенням «наполегливо вимагати виконання чогось», а дієслово «настоювати» – «настояти» із значенням «заливши щонебудь якоюсь рідиною або помістивши його в рідину через деякий час отримувати настій». Українці люблять віншувати своїх друзів і знайомих як у свята, так і напередодні свят. На жаль, нерідко використовують у передсвятковий час неукраїнський вислів «з наступаючим святом». Замість нього варто вживати напередодні свят такі привітання. «Вітаю з предсвятом», або «Вітаю зі святом», «Вітаю з Новим Роком», «Вітаю з Різдвом Христовим», «Вітаю з Великоднем», без позначення часової наступності. А ще деякі мовзнавці радять казати «з прийдешнім святом», а не «з наступаючим». Отже, запам'ятайте, наступаючих свят в українській мові не буває. У газетах та найчастіше в усному мовленні поширені речення зі сполукою Не дивлячись на, яку вживають як прийменник. Це вислови на зразок. Ми переможемо, не дивлячись на несприятливі обставини. Потрібно розрізняти: дієприслівник дивлячись із заперечною часткою не, і прийменник, незважаючи на, який вказує на події, явища, обставини. У суперечики відбувається дія чи процес. Ось порівняйте. Коли я сказав так і назвався, вона, не дивлячись на мене, спитала, що мені треба. Олександр Довженко. Йосип мовчки, ні на кого не дивлячись, тинявся по хаті. Микола Олійник. Незважаючи на досить таки задерикуватий характер Маковея, усі його любили. Олесь Гончар. Петро Потопчук, незважаючи на свою й кримезну, несподівану для 17 років постать, був у нас в класі малопомітною особою, Юрій Смолич, але господар не відчинив брами, незважаючи на погрози і підступні обіцянки, Юрій Хорунжий. Отже, не дивлячись, уживаємо, коли йдеться про оптичний процес, про роботу очей, а незважаючи зважаючи, коли не беремо чогось до уваги. Як синонім прийменника, незважаючи на вживають ще й прийменник попри. У такі хвилини, попри дядькову мудрість. Самота скрадалася в його душу, шкребла та холодила. Володимир Дрозд Часто чую таку фразу. Університет носить ім'я Шевченка. Або школа носить ім'я Тичини. Чи варто носити ім'я в таких конструкціях? Ні, не варто і не треба. Бо слово «сполука» «носити ім'я» звучить не вельми по-українськи. Дієслово «носити» в таких реченнях ужито недоречно. Уживаючи його, порушуємо сполучувальні норми сучасної української літературної мови. Замість дієслова «носити» потрібно тут використати дієслово «мати». Наприклад, завдяки футбольному клубу «Динамо» в Києві змонтували пам'ятник Валерію Лобановському – Тепер його скульптура стоятиме на вулиці Грушевського, поблизу входу на стадіон «Динамо», який має ім'я Лобановського. «Експрес». А дієслово «носити» закріпилося в інших значеннях. Найчастіше воно вказує на переміщення, рух людини з кимсь або чимсь у руках чи на собі. Наприклад, Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина. Тарас Шевченко. «Бійці носили ящики з мінами» – Олесь Гончар. Уживають цього дієслова також у значенні «надягати на себе», «мати на собі певний одяг». Наприклад, «блукав я по світу чимало, носив і свито, і жупан» – Тарас Шевченко. Використовують його і в значенні «мати» містити в собі, зберігати щось. «Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи» – Тарас Шевченко. Уживане діє слово «носити» і тоді, коли йдеться про рух, дію або мандри в багатьох місцях і впродовж тривалого часу. Наприклад, мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Тарас Шевченко Триває програма «Загадки мови». Наступна сторінка про казуси, які трапляються під час засвоєння слів однієї мови іншою. Отож, послухайте. Коли приходить слово до іншої мови, бувають різні курйози. Іноді хтось або не розуміє висловленої думки, або зробить помилку в написанні іншомовного слова, або ще щось вдіє. Це, бува, закріплюється в мові, передається нащадкам і стає нормою. Згадаємо про витівки долі зі словами «зеніт», «зонтик» і кенгуру. Деяких помилок припускались і переписувачі та друкарі, не підозрюючи, що згодом ці помилки будуть узаконені. Вони ставали творцями своєрідного нового слова. Так сталося, наприклад, зі словом «зеніт». В арабів було «семт» у перекладі «дорога напрям». Коли його вживали в Європі, то так спочатку і писали – але у середні віки при переписуванні помилково букву М було передано як дві букви – Н та І. Чи то букву М було нечітко написано, чи то над останньою паличкою цієї літери вкралася якась маленька крапочка. Ну, хто його знає? Але факт залишається фактом. Букву М переписувач сприйняв як Н та І. А отже, через його помилку слово СЕМТ – Війшло до європейських мов у вигляді «зеніт». Звичайно, у деяких мовах і з пізнішими видозмінами. Запозичене слово у нашу мову було у 17 столітті з латини. Сучасні східнослов'янські форми закріпилися, напевно, під впливом французького слова «зеніт», у значенні «зеніт». А зі словом «кенгуру» взагалі унікальний випадок. Англійці... Уперше прибули до Австралії. І що за диво, якісь тварини з маленькою головою, короткими передніми і довгими задніми кінцівками пересувалися стрибками. Украй здивувала англійців і сумка на череві у тварини, з якої виглядали малята. Подивовані європейці запитали австралійців, як називаються дивовижні тварини. І почули у відповідь «кенгуру», що по-австралійськи означало «Не розуміємо» або «Не знаємо». Сталася плутанина. Місцеві жителі не зрозуміли співрозмовників, а англійці сприйняли відповідь австралійців як назву тварини і повезли цю випадкову назву до Європи. А від англійців слово «кенгуру» отримали і ми. Ось така оказія. Про це розповідається у вірші «Випадкова назва» Дмитра Білоуса. Пропоную послухати. Ти знаєш, друже, що слово з напів'ясного нам джерела предмету назву дало випадково. І назва влипла, як там було. Тарасик слухав мене завмерше, вже до бесід зі мною звик. Коли англійці ступили вперше до австралійців на материк і там уздріли якусь тварину, сумчасте диво на двох ногах, подивувались якусь хвилину, аж гульк Тубілець іде на шлях. Англієць якось йому зненацька, Що за тварина ця чудернацька?» Та слів англійських, не чувши й близько, знизав плечима той «кенгуру», що означає по-австралійськи «не розумію, не розберу». Отак так і стало те кенгурисько, відоме в світі як «кенгуру». «Все, бачиш, сталося тут випадково». А не зітреште його нічим. Для австралійців і рідне слово. Але як назва, нему відчим. Програма загадки мови завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таємниці української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіо Родина твоя хвиля.